În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iar nașterea Lui Iisus Hristos a fost așa. Iubiți credincioși, mai înainte de toate dragii mei, să înălțăm rugășuni de mulțumire. Din adâncul inimilor noastre, înaintea preasfintei de viață făcătoare și de despărțite ei. De asemenea, înaintea Preasfintei de Dumnezeu Născătoare și purul Refeșioarei Maria, Măicuța Domnului, înaintea tuturor Sfintelor Puteri Cerești și a Sfinților Îngeri și înaintea tuturor Sfinților. Căci, ca și dată sau ca și întotdeauna, purtarea de grijă Dumnezeiască ne-a adunat împreună și astăzi și ne-a făcut părtași Harului Celui Dumnezeiesc care izvorăște de la Preasfânta ce prea cuvântată, ce prea împărătească ca jervă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și de aceea, dragii mei, să cuvini neînșeptați să aduși în rugăciuni de mulțumire înaintea prea sfintei Și de asemenea, mulțumim Domnului nostru prea dulce pentru purtare de grijă neînșetată care în diferite chipuri o revarsă asupra noastră a tuturor. Nimeni nu este pe fața Pământului Ca să nu se împărtășească de lucrarea proniei de vine. Adică de purtarea de grijă al Bunei Dumnezeu. Dacă bunul Dumnezeu poartă grijă de cei necuvântătoare, de dobitoase, cu atât mai mult poartă grijă de cei care au chipul Lui. Și de aceea se cuvine să mulțumim pentru purtarea asta de grijă, care o arată în diferite feluri. Nu întotdeauna purtarea de grijă a Domnului se revarsă după principiul nostru. Deși acei mai mulți sărași, când vin anumite încercări pe drumul vieții, sau când prea bunul Dumnezeu în atot sa, a tot înțelepciunea Sa, să atingi de ei în diferite chipuri, ei sărași nu înțeleg mesajul Dumnezeiesc. Fiindcă ei așteaptă anumite înrăuriri să curgă de la Domnul după principiul așezării minții lor, ci nu după dreptate și nu după adevăr de aceea, dragilor. Să fim înțelepți și să ascultăm și din învață prin noi, prea dulci din nostru Dumnezeu, în primul rând și în al doilea rând Sfinții Părinți, mereu să fim mulțumitori și pentru ele păruti buni din noi sau în fața noastră și mai ales pentru ele păruti rele. Căci prea bunul Dumnezeu vine în viața noastră în diferite chipuri. Sfântul Isaac, Siru, și foarte frumos, Deci, așa de minunat Domnul Deci ele mai multe ori vin în viața omului, în timpul suferinței, în timpul durierii, în timpul zbaterii, în timpul, eu știu, naturii lumii acestea. Nu mă refer aici, ferească Dumnezeu, la zbateri este care au izvorât din nerespectarea rândurilor, doctrinilor, bisericii sau la alte frământări care sunt repercursiuni a abaterii omului de la bunul Dumnezeu. Nu mă refer la anumite zdrunșinături care sunt de alt aspect, ci nu de aspectul credinței, mă refer, nu de aspectul dreptei mărturisiri, ci de aspectul încercării, Prea bunul Dumnezeu pune problema cu mult discernământ și cum au Sfinții Părinți, cel mai mult s-a descoperit Domnul în istorie prin durieri, prin lacrimi, prin zbușuri, prin apăsare și așa mai departe. Că și omul, majoritatea dintre noi, l-am cunoscut pe Dumnezeu în urma unor dureri. în urma unor chinuri, în urma unor zbateri. Și așa am venit la cunoștința de Dumnezeu și am funcțit mai departe într-o de Dumnezeu. Deci, dragii mei, deși ea, sunt multe dureri pe pământ. Sunt multe lacrimi care se varsă în fiecare zi. Sunt multe suspiri, Suspirul al inimilor care se înalță către ceruri din pieptul oamenilor, frați și surori Dar să nu ne descurajăm că dacă este un timp când noi devenim o leacă mai simțitori, devenim o leacă mai atenți, mai trăzvitori, mai pătrunzători, mai profunzi în abordare, timpul așa la este timpul încercărilor, timpul zbușumului. Deci aceea să mulțumim prea bunului Dumnezeu Pentru burtarea sa de grijă revărsată și în acest chip asupra noastră. Fereșit în mintea și inima care percepe lucrarea Lui Bunul Dumnezeu și care știi să aducă doxorojii Domnului pentru toate. Acela cel mai înțelept om. Care știi să mulțumească Lui Bunul Dumnezeu și la dulci și la amar. Și la dulci și la amar. Care știi să dea slavă Lui Bunul Dumnezeu și limba Lui, să facă unealtă un și instrument a prea Sfântului Duh. Și foarte mari plășeri are, câștigă așa la înaintea ochiilor Dumnezeiești, mari treșeri. Deși dragii mei, am rugit-o cu cuvântul, de, făcând referire la începutul, la <coughs> introducere pe care am făcut-o în predica mea nevrednică. Și am vrut să scot în evidență, să mulțumim lui Bună Dumnezeu, numai pentru și ele buni, buni în ochii noștri. Și pentru șelii păruții, rălii în ochi în urmări, la schizmi, la schismii, la și la înfereați cu Dumnezeu. Rălii din punct de vedere a drușinăturilor lumii acestea, cea mai departe. Și iată, dragii mei, și vreau să vă spun, în prima parte a Cuvântului punctez câteva lucruri în legătură cu Dumnezeu a care am citit-o Ați auzit acolo foarte frumos cum faci referire prin excelență la genealogia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Oare de și Sfinții Părinți, luminoți din Sfântul Duh, au rânduit să citească în Duminica, dinaintea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, această Sfântă Evanghelie? Știți, dumneavoastră, de și? Vor să arăt o lucrare pregătitoare. Vor să în neamul omenesc la o cunoștință, așa și va urma să se întâmple. La o trezvii, la o percepție oarecare. Mai subțiri, mai amănânțârii. Și cum una ca aceasta? Păi când arată genealogia Mântuitorului, arată neamul din care s-a născut Mântuitorul ca pe, cu fire așa omenească. Să nu fiu înțeles greșit. Deci arată pe Mântuitorul, arată fi, linia genealogică a firii omenești a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Că și el cu firea omenească să va naște și are și firea Dumnezeu. Prin zile, nu niciodată. Dar să naște în pieșterea din de el. Și știm cu toții cum a fost zămizit, a fost zămizit de la Prescultul Duc, cum am punctat și în Dumnezeu ca de astăzi. Deci s-a arătat prin toate acestea o lucrare vrednică doar de Dumnezeu. O lucrare vrednică doar de bunul Dumnezeu. Și sunt unii chicăroși. Și un limit de abuăriși și întunecatii care zic așa. Cum poate o femeie să nască fără să strici cheie de feciorii? Și așa mai departe. Pe feciorii, feciorii, adică, fără să strici chei de Și au zis și zice și Dumnezeu cu părintei Ioan gurul de aur în sensul acesta. Dacă te întreabă e vreu, sau dacă întreabă întreabă altul sau a pe pământ, cum a născut Maria și a rămas fecioară? Întreabă pe celălalt și dai răspuns, făcând referire la începutul Dumnezeului, scripturii. Și întreabă pe ceala, spune-mi tu mii cum pământul a răslit verdea fără să fie arat, și vrei Și dacă îți va da răspuns la ce, i și tu răspuns la acela. Dar nu va putea să dea răspuns. Că și e lui Dumnezeu. A zis și frumos să explică Sfinții, părinți. Așa și dumneavoastră, stați bărbătești în fața tuturor și apărați demnitatea măcuții Domnului. Apărați lucrarea lui Dumnezeu. Apărați principiul credinței. Apărați de credinței pe viață și pe moarte. Căci numai așa suntem cu adevărat cinsitori de Dumnezeu. Și numai așa suntem părtași miri și purtării de grijă dumnezeiești. În istorie s-au arătat fieli de fieli de Marții minți, care au filozofat. Unii au zis că Mântuitorul a venit pe pământ ca și s-au și a zis că a venit o Nu era cu trup. Nu era... Cum s-a arătat Bunul Dumnezeu după dreptate și după documile credinței? Ei ziceau că s arătat în alte forme. Unii ziceau că s-au arătat ca și minte sau au alte închipuiri drășești. Și prea Bunul Dumnezeu știind aceasta, a tot știutorul stăpân, a vrut să-i scoate în evidență prin Dumnezeu să Evanghelie care a citit-o astăzi. A vrut să arete el cu adevărat a luat firea omenească, nu este închipuirii. Nu este oaricari la asta eu știu, fier de fier de gândit de astea, pătimașe și viclene, care le au unii. El n-a venit sub forma închipuirilor viclene, ci a venit cu adevărat a luat trup omenesc. Fiind și Dumnezeu, fi și om. Și deși ea ne arată sunt abiserică, luminată de prea Sfântul Duh, care asistă toată lucrarea Bisericii, ne arată foarte frumos linia aceea logică a Mântuitorului nostru pe atunci. Să înțelegem că el a luat cu adevărat trup omenesc. Și au luat și zici în dogmatică Sfântul Ioan Damascind și au fiind părinți. Zic și tot ceea ce și-a asumat, a și vindecat. Tot ce a asumat, a vindecat. Dacă unii zic și băieților nu o parte din principiul omenesc, ar fi vindecat numai o parte. Dar Mântuitorul a vindecat tot. Tot ce a asumat, a și vindecat. Deși a vindecat linia omenească, căderea păcatului, a vindecat păcatul în toată plinătatea lui, ca să spun așa. Nu doar o parte din șerii omenești a vindecat, ci tot desăvârșit omul a vindecat. și tot l-a asumat, tot l-a asumat fără de păcat. Deși ea că Evanghelie de astăzi ne face o pregătire și ne arată, iată, peste o săptămână, parcă mi spune cu alte cuvinte, Iată, va veni și El despre care se face referiri prin linii gea va veni și îl vezi vedea născându se în peștera din pe Îl vedea purtând trup omenesc, a cărei genealogii s-a exprimat prin Dumnezeu a Evanghelia de astăzi, și El este și Dumnezeu și om, după dreptate. Iată, fraților, și frumos, arată prea a Dumnezeu, și frumos purtarea de grijă dumnezeiască ne-a la înțelegere. Și frumos demontează unii idei presemate, care sunt nasc și în zânii noastre și s-au născut mereu în istorie împotriva adevărului și împotriva adevăratei lucrări care Bunul Dumnezeu arătat o arătat-o în fața noastră tuturor. Iubiții mei, spunând câteva cuvinte în legătură cu Dumnezeu ca Evanghelie de astăzi, mă duc în cea de-a doua parte a cuvântului și fac o leacă referire la apostolul care s-a citit astăzi. Și ați văzut, care a ascultat cu atenție, ați observat, că și la apostolul de astăzi, prin excelență, a făcut o referire la puterea credinței. Și face referire acolo la drepții judecătorii vieților Testament, Gedeon, Ieftari, și șelele care au fost. Și arată foarte frumos puterea credinței. Și spune Dumnezeu este cu apostol Pavel foarte frumos. Prin credință au închis uri fiarelor. Prin credință, unii femei și-au luat pe morții lor în viață. Prin credință, au rădat toate muncile și toate suferințele care au venit asupra lor, tăierea cu strău și cel puntează Dumnezeu cu apostol, pare. Prin credință s-au purtat toate curățările prin credință au strălușit mai mult decât soarele. Ne dă dințeles Dumnezeu este cu apostolul pare. Cum ne dă dințeles una ca aceasta? Spune foarte frumos! Ei de care lumea nu era vrednică au fost prigoniți, rău primiți, arungați, au trăit prin pește, prin munți, prin grăbăturile pământului, îmbrăcați în piele de oaie sau de capră, ei de care lumea nu era vrednică. Auziți, deși nu i-a lumea Uitați-vă pe fața Pământului în timpul noastră acum. Oamenii din cele mai multe ori, mințile omenești, și laud ei. Ei laudă și scot în evidență niște emblemie care sunt pline din tirășiune. Ce vreau să spun prin aceasta? Uitați-vă la liniile mass media din informare, la televizor sau la altele, internet. Vedeți că sunt scoase în evidență în ziua de astăzi, e împlemii care trăiesc în fel de fel de vișii, în fel de fel de pati în fel de fel de trădări și înșelășuri. Sunt scoase în evidență și sunt arătate ca și lucrări virtuoase. Vedem mai mult ca oricând. Uitați-vă, femei desfrânate, care se căsătoresc a zece oare, bărbați care fac tot așa, unii care și-au lăsat copiii, alții care au adus alte trădări, și arătați ca emblema României. Îți sărătați că e emblema țării și numai la noi în România, ci în întreg globul pământesc. Vedeți dumneavoastră? Iar cei care sunt prigoniți, cum a zis Sfântul Apostol Pavel, ca aici vreau să punctiez, Sunt hăituiți și dați la o parte. Sunt bramați, sunt cărcați în pișoare. Sunt doropsiți, sunt îndepărtați, sunt excluși din societate, în diferite forme. Sunt dați afară de la servicii. Sunt spoși din anumite idealități, al lui, statale sau de altă natură. Și așa mai departe, de ce mâna ca aceasta? Fiindcă se iubesc în brevelii lumii, se iubesc în brevelii peste de la proiecte astea. Nu se iubesc în brevelii lui Dumnezeu. Ceul lui Dumnezeu, cum zice Dumnezeu, este cu Apostol Pavel, Sunt hăituiți și rău priviți și oropsiți și alungați. Așa va fi până la sfârșitul viațului frati și surori întotdeauna. Să nu așteptați fel de abordare. Așa ne arată Bunul Dumnezeu când spun într-o alisare a venit, iar ai săi nu l-au primit. Dacă stăpânul firii, stăpânul creații, a venit în alisare și a fost uituit și a dat la o parte, cu atât mai mult noi, care sunt suntem de o cală și devați jocuri câteodată pentru păcatele noastre. De ce iubiții mei, frații, Dumnezeu, apostol Pavel, arată foarte frumos. Ei de care lumea nu era vremi. Și în sensul acesta îi aduc aminte un cuvânt de la Sfântul Ioanul de Aur. Erau mulți care se dușeau pe timpul lui la arieni, la ariecarea de cai, la teatri, și la alte jocuri care se întâmplau acolo. Și vineau câteodată mai puțin la biserică. Și el îi iubire iubițelor, voi sunteți cei de care lumea nu este drevnică. Voi sunteți aurul și argintul înaintea lui Dumnezeu. Iar și ei sunt tinichelii bătute de vânt. Așa vă spun eu când sunteți herituiți și dati la o parte, când sunteți blamați, când sunteți în de chipuri loviți de cei care sunt pe vața Pământului și care și înalță spune în ceala lor cu aroganță, aduceți-vă aminte de cuvântul acesta plin de înțelepșiunii a apostol Apostol Padre, sau mai bine să zic a Duhului Preasfânt care se revărsa prin el. Ei de care lumea nu era vremnică, și mâmbriați-vă cu acest cuvânt în de vele Unde suntem? că suntem la servici, că suntem în societate, că suntem în familie. Ori nu suntem, când suntem roviți pe recursare, să ne aducem aminte cum, erau, cum au trăit cei de care lumea nu era vrednică. Și să urmăm trăirii lor. Să nu ne pierdem cumpătul, să nu ne pierdem avântul către bunul Dumnezeu. Sunt multe încercări, mai ales în timpul nostru. Vedeți și între noi fel de fel dezbate. În de, de probleme. În fel de, de sunt probleme. Iubiții mei, sunt mulți care se infiltrează printre noi. Și aduc cuvântul dintr-o parte și le duc în alta și fac din țânțară, armasară. Care îți în țânțarul și îl închidcă Să fiți foarte precauzi cu cine vorbiți. Să fiți foarte precauzi și vorbiți. Să mă sunați de 100 de ori și să o odată. Să vă rugați mult la Bună Dumnezeu înainte de a cuvântul. Că sunt vânător de cuvinte. Sunt unii care abia așteaptă, care vin și ia chip de evlavii și se arată ca binefăcători și miroși în față. Se arată că și i ar fi de acord cu noi. Și el vrea să fie pe principiul acesta. Dar o fac cu scopul de a smulși dinăuntru nostru niște idei. Și nu o să fac cu scopul cel pinecuvântat al lui Bunul Dumnezeu. Dacă Sfântul Apostol Pavel zicea acut două mii de ani în urmă, zicea foarte frumos, iubiților zice și cerșetați Duhurile că nu tot Duhul, sau sunt Ioan Evanghelistul, nu tot Duhul este de la Mântuitorul Iisus Hristos. Sunt mulți antichriști în lume. Dacă atunci, acum 2000 de ani zicea așa, acum sunt și mai mulți antichriști în lume. Sau mai mulți proroși mișinoși. Mai mulți păruți oameni ai virtuții. Cea e adevărului. Dar sunt plini de perfidie și șărășune. Deci, fiți înțelepti, dragii mei. Măsurați din multe ori și o dată faceți cu sfaturi faceți cu smerierii, cu ascultarii, cu rugășiunii așa să trăiți pe fața Pământului când multe înșelășuni sunt și să nu aveți un judecată cum au unii Că căci prin asta îndreptăm linia ecumenistă și vreau să spun părerea, și fac referire sunt unii care îmi zic așa da, dar Părintele X el m-a adus pe bine la credință el m-a învățat de credinței El m-a învățat să fiu moral. El m-a învățat să trăiesc mai profund și el -i dumnezeiești. Cum mă voi repăda eu de El? Cum ți-i arăt eu spatele și eu Dacă zici așa, omule, atunci să îndreptățești ecumenici care și îi zic așa. Și zic, da, da, cu tare părinții, era om de obișes. El i-a arătat credințe. Înseamnă că tu deja ai plecat, deja ai luat opoziții, cât tu în alte fieluri împărtășești abordarea și fie, ideea e cu Deci De aceea vreau să-l Când e vorba de dreapta credință, vă binecuvintesc pe toți care sunteți aici. Le pădați să vă de un mediu de binefăcători. Și, și, și mă scupați. Vă dau binecuvântări. Că știți să ținem principiul lui Dumnezeu, nu principiul lui Gedeon, nu principiul lui nu al lui și Costitică al și altora, ci principiul și a eliberat al Duhului Pesăn. Deci aceea să trăim Duhovișii să fim înțelepți vremul vremurile tulburi și grele sunt. Împrejurării s-au strântorat, Căile s-au îngustat, ușile s-au cam închis. Deși aia să fim treci cu mintea și înțeleți, și nimicul lui de de spate din dragostea prea dulcii lui Dumnezeu. Nici dragostea de cineva care ne-a făcut bine în viață, părfie e pământească. nici dragoste de altii înțelesul care le-am avut, ci să rămânim în iubirea lui Dumnezeu, Și dacă suntem sinceri, dacă iubim pe cineva, să arătăm iubirea insuflându-l cu treapta credință. Să nu arătăm iubiri deșarte. Să nu arătăm furtări de grijă viclene. Să nu arătăm milostivirii întimnate și pline de perfidie. Să le arătăm toate după principiul Duhului Prea Sfânt. Nu după urțile noastre și mințile noastre și înțelesului noastră. Că și atunci ne cufundăm și chiar ajung la anima în varul din încercărilor. De ce, iubit frații și surori, să fim cu mare luare minte la aspectele acestea, să fim treci duhovnișești, să ne rugăm mult la Bunul Dumnezeu și, cum spuneam, iarăși vă repet, să măsurăm din multe ori și să tăiem odat. Căci sunt multe duhuri care se infiltrează printre noi și caută cu chiu, cu fai în diferite forme, să ne la diferite stări. Să ne scoate din înțeles ulișelii bune. Să ne ducă din tărâmul ulișelii binecuvântate. În tărâmul ulișelii plestemate, frate și Domnul. Deci să luăm aminte la aspectul acesta. Iată, mâine prăzduim sunt Sfântul o Teoforul. El săracul când era dus de la Antiohia, Sirii, era dus legat în lansuri. Și el zice, iată, sunt un conjurat de fiare și pe mare și pe uscat. Că și-l și pe mare și pe uscat, îl legat în lanțuri și la saltau. Și când au ajuns undeva la niște creștini, ei îi spuneau preasfințitii, dă-mi voie să mijloșim ca vii întreșelică la temnitarii de pământului. Dă-mi voie să te din lanțuri. Dă-mi voie să-ți aducem ușurare, să-ți aducem înghiere și pace și o adihnă. Și el a zis așa, ceea ce vă zic și eu cu preot. Nu ne-a dragoste de șartă. Nu ne arătați lățat de șartă. Lăsați-mă să fiu sfârșiat de dinței fiarilor. Să fiu grău, mășinat de dinței fiarilor. Să să fiu pâinea prea sfântii treinilor. Auzi ce frumos. Frași și surorii, Dumnezeu, așa trebuie l spunea tău. Să-ți despre viață dreapta credință. Nu vă lăsați însuflați de unele și de alte. Să aveți multă milă de toți. Dar să exprimați fiind prin credinții. Și având arborat în vânz din dardul dreptei credințe și dreptei mărturisării. De acolo să cu cuvânt cât și ceilalți. Și să nu vă miști nimic odată. Că sunt mulți care au vrut să ajute pe alții sau s-au cufundat și ei în mocir. Deci sunt două apostol Pavel a zis frumos. Iar voi și ei duhovnișești. Ajutați-i pe unii ca aceștia, luând seama să nu cazi și tu în ispită. seama să nu cazi și tu în ispită. Să fiți cu mare înțelepșurie în abordării dumneavoastră. Sunt mulți care apar pe internet, mulți care să arată Să nu vă lăsați preșiți de aceea și îi însuflați și influențați de principiile acestea miclerii. Că cei mai mulți au chip din Încer de Lumină. Cei mai mulți arată binefăcători ai credinței. Cei mai mulți arată că sunt un el de-alibrea Duh. Cei mai mulți au chipul ieflabii în față. Suprostească pe cei mai slabi în credință. Să fiți ancorați bine în dreapta credință. Nimic nu este mai sfânt și mai scump decât măturisirea și a adevărată. Nimic nu-i mai dulce ca prea din nostru, Mântuitorul Iisus Hristos. Iată, El vine pe pământ. Facem o referire la cea sărbătoare care va veni. Prea marea sărbătoare. El nu se rușinează să se nască în peșter. El care a făcut cerul, pământul și marea, putea să-i termine pe toate, să-i închide valurile în mării și pământul se să desfacă, să-i divin. Dar El n-a vrut una ca aceasta. A vrut să ne arate din nou, și de atunci, și celor până la sfârșitul viaului. Dacă vreți să mă iubiți pe mine, să mă urmați pe mine, care chiar strându-se să Să nu vă funcionați în mărturisării, să nu vă funcionați în alergarii, să nu vă funcionați în ostenială, în lacrimi și în suspine. Că acesta este drumul care mă vă uniești pe voi, sau pe care mergând vă uniți cu mine. Ne arată Mântuitorul că el de pruncul mic. A venit străin și-a dat la o parte. A venit străin și de făimat. El n-a avut loc în cămările împărașilor. El n-a avut loc în, eu știu, construcțiile mai marilor pământului care erau pe timp Și el a fost alungat ca un câine să nască într-i Și el ne arată că nu s-a împuțânat iubirea lui față de noi. El mai mult nu iubește, că nu s-a mărginit doar la această stare de strântoare, că s-a născut străin și într-o avisare a venit și ai săi nu l-au primit, ci merge la o strântoare și mai mare din Golgota și până-și dă ultima picătură de sânge, pentru fiecare dintre noi, nu se oprește până nu se dă ultima picătură de sânge. Deși ea, frate și surori într domnul, se cujetând la Să cujetăm mereu, să nu uitați, pentru cine vă nevoiți. Să nu uitați care este prețul care îl veți primi, pentru o care o faceți. Și să nu uitați și zice Dumnezeu cu Apostol Pavel, luminat de prea Sfântul Duh. Nu sunt vrednici și mirele acestea, de cele care ni se vor descoperi nou din coru. Și dacă îl întrebăm pe Sfântul Apostol Pavel, ce vrei Pavel să le spui? El tot dintr-o descoperire de a lui ne va zice așa, acolo sunt cei care în ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a osuit. Și nu sunt vrede și din de practicăloase de aici, din lumea aceasta, urcă te-a și cineva față de ceri care se vor descoperi noi, în veșnicie. De ce iubiții mei, cei mai fericiți să fiți, să măturiseți adevărul de credință, Cei mai fericiți să fiți în ziua aceea, când sunteți blamați și orosțiți pentru Domnul. Nu pentru greșite omenești și pentru aroganța neviacului și în ridicări ale lumii, ci pentru prea și de Dumnezeu. Să fiți și cei mai fericiți când sunteți dați laopare. Când răbdați, când suspinați pentru dragostea Domnului, cei mai fericiți să fiți. Nimic să nu crețui mai mult decât suferința în Iisus Hristos, decât cât lacrim Iisus Hristos de suspin într-un Iisus Hristos. Nimic să nu prețuiți mai mult. Că ce este drumul care trebuie să-l Și fericit-i sufletele și care se luptă pe viața și pe moarte pentru adevăr. Mântuitorul ne-a prevestit. A tot înțeleptul Dumnezeu, a tot știutorul, a tot cercetătorul ne-a spus și ne-a arătat. Atunci dragostea multă nu să va din pricina mulțirii fără de legilor. Cât e fără de pe pământ. Cât e de desfrânare la pulmii, trădarea, minșiuna. Și toate urgini care se în ia de timpul să îi e numără pe fiecare în parte. Dar zic pe scurt, tot alaia e satanic. Înlănțuirea satanică e pe fața pământului mai mult ca oricând noastre. Și deși aia dragostea mult care s-a rășit. Să nu așteptați, dragii mei, mai ales în timpul acestea să găsiți dragoste că n-aș o găseți. Să nu căutați șeri care nu sunt. Să nu căutați și care nu s-au dat diapolii acestea. Sunt Ignati, prea Ceaninu, spune frumos, făcând o referire la Tacma monarhicească. Zice voi, monahilor. să nu căutați cele care nu s-au dat, zice și timpurilor acestea. Și au vorbit la 1100 și ceva sau cam așa ceva. Deci, gândiți-vă dumneavoastră, de atunci, lucrurile sunt din el, ne-a arătat că se vor nisipi toate, se vor destrăma toate și așa mai departe, să vor rândui ele de pământul Iată, ne păi, pe toate cei, să vedem sub ochii noștri. Deci ea sunt, nu așteptați cei care nu sunt dati viațului acest fel. Acum, prin dureri, prin lacrimi, prin suspiri, prin o serială, prin zbucium, așa suntem cu Dumnezeu. Dar să rămânem în iubirea lui, să rămânem pironiți în iubirea multitorului nostru, Și- Cei mai fericiți să fim cărădău, cum am spus, ceva pentru domnul nostru. Cei mai fericiți să fim când ne oștenim pentru Dumnezeul nostru. Gândiți-vă dumneavoastră, câți sărașii, pentru o bucată de pâine sau pentru puțin aur sau argint. n-au părâsit familiile, n-au părâsit mm. picei dragi, bătrânii lor, le-au lăsat cu lacrimi, mamele lor, le-au lăsat în urmă ștergându pentru ochii cu Batista. Și-au plecat de parte să dobândească niște strălușine ale viacului acestea. Puțin în aur, pus în argint. Mă refer, vorbesc simbolic. De fapt mă refer la linia financiară. Și pentru asta unii au dormit prin șansuri. Alții au fost oropsâți și alungați. Alții au fost oităriți în diferite chipuri. Alții au muncit pe la unii pe acolo și au muncit ani de zile și nu le-a dat nimica. Le-a dat și cu când au plecat de acolo, plecat cu lacrimi în Și cât nu au pătimit sărașii. Pentru o mică strălușire a aurului și a argintului. Pentru metalurile acestea, efemerii ale greapurilor acestea. Când vă este greu să vă aduceți de acestea, dar noi, pentru adevăratul Dumnezeu, cât sunt sucubirii să, să plătim mine? De ce să ne împuțânăm un o stelială, dacă ei nu s-au împuțânat? Să doarme prin șamțe, prin găi, frămâns, boi, ca să câștigi un, un bărb să aducă la copilașilor. Dar în Dumnezeu cât să cuvinți să cu ostenim. Cucetați la aspectele acestea. Faceți o mișcare a minții. Folosiți-vă de puterea percepției mentale. Și puneți-le în cumpării cu altele. Treceți de la înțelesul lui de acestea de Și duceți-vă la înțelesul lui Duhului, cele adevărate, care de fapt rămân. Și care acestea sunt singuri adevărate. V-am zis și dată și mai repede, să a pe întărirea dumneavoastră. Sfântul Ioan de auri, și frumos făcând, referire, făcând o, referire, o cântărire a lucrurilor de aici și una a lucrurilor de din cor. Și el zice așa, țăranul, când ies în primavara și șară pământul și brăjdează pământul, cu puterea minții lui vede roadele pătute de vânt, vede ploaia care se revalsă într-un lor, vede toate aceste roade ale ostenerii lui, Și să umple din multă ardoare, să umple din multă avânt, de multă nădejde și cu ușurință brăzdează pământul ca să să mânța, și să crească roadele la timpul lor Și de multe ori, tot mai înainte de a sășerea, tot mai înainte de a colegi roada, vine o furtună, vine o ploaie cu piatră, să asprești vremea și în zadar sunt dostenerile lui. Toată sudoarea frunții lui în s-a vărsat. Tot suspirul inimii lui în s-a înălțat. Toată osteniala lui nu are niciun sens. Și-a pierdut tot sensul. Căci când se pune în mâna afiroadă, a rămas cu mâni de coale. Și de Sfântul Ion Prudeau și zice, face referire și la și, zice, ostașul, zice. Când se duce în războaie, când a asculte sabia, Ca să participi la luptă, pe picâmbul de luptă, cum erau atunci luptii cu sabie. Zici și cu mintea lui se-o și vede laurii victoriei. Vede-i încununarea și premiul. Vede-i și dobânda, care îi va lua. Și s-a cu mari bărbății în lupte și să suliți. Și nu de multe și, când aproape se pună mâna pe laurii victoriei, când aproape se dobândească victoria, să bucură de strălucirea ei, o să-și de rătăcit, omidit în văzduh și i-a străpuns lui și la a aruncat jos la pământ. Și este o stelială. Zi. Și așa mai departe sunt toate. Sunt oameni Budeau mai vorbește, mai face nimic și la altele, dar eu vorbesc pe scurt, ca să-l unicesc cuvânt să-l Toate acestea sunt deșarte. Toate acestea sunt probabile. Toate acestea n-au să ori nici i-a Că de multe ori se de tot avântul către ele. Când aproape să te bucuri de lor, nori. Strălușirea ostenerii tale. Dar la Dumnezeu nu e tot așa. La Dumnezeu nu e tot așa. Sunt omul de auzi. Acolo este singurul care nu lasă deșert pe nimeni. Este singurul care-l răsplătește. Și pe nimeni nu lase lasă cu mâinile goale, Și răsplata lui Dumnezeu Nu i care sprezelii lumii. Chiar dacă le i dobândit lumii, sunt de femeie, și trădătoare. Că și mulți au dobândit prieteni mari, au dobândit strălușiri, bogății. Și aici isti a îndopitoșit. i-a urcat în aroganță, și au ridicat prin și au dat cu picioarele ca și cai, și au lovit pe toți în jurul lor. Și nu le-a fost de niciun folos. Câștigurile a fost prinșina de cadere, Câștigurile a fost prinșina de dispariție de Dumnezeu. Câștigul a fost prinșina de a-și dilua omenitatea, cu lor. Dar zice, la Dumnezeu nu-i tot așa. La Dumnezeu toată lacrima, tot suspirul, toată legarea, toată zbaterea, tot ce se face în numele Domnului Isus Hristos va rămâne în picioare și nimeni nu poate să ne ia din mânuțele Domnului creadulci. Că prin Dumnezeu, este și El înaintea căruia să pleacă toți genunchiul din cer, din pe pământ, din sub pământ. Aici este singura răsplată care rămâne în pișoare și singura răsplată vremnică de a chiosenii pentru ea. Împărăția cerurilor. De ce iubiți pe frașiul lor, când mai este greu, aduceți să vă aminti de unii care ești pe pământa lor să o stinezi mulți, să dobândească câțiva pănuți. Aduceți să vă aminti de alții care să o și și nopți, să mai câștigi ceva pentru traiul vieții. Și nu se împuțânează în ostenială lor. Am întâlnit ca o oamenii care au zis, tata când mă creștea, când eram copil, și vineam seara de la servici de unul lucrați și noaptea aș lua undița și piescuia toată noaptea să prinde câțiva peștișoase, să ne dea nouă primasă dimineața a doua zi, zice. Toată noaptea cu stătea. Nu știu cum mai e. Ați și el puțin săracul. Vedeți cum să osteneau părinții noștri? Vedeți cum erau iubitori de osten Pentru și pentru lucrurile ale ăștia. Nu vă știa un rău săraș, vă să și cu copilași. Dacă vă vorba de Dumnezeu cu atât mai mult, să nu vă funcționați în osterială, să nu vă împuțânați în lacrimi, să nu vă împuțânați în alergare, să nu vă împuțânați în dorire, în dorul acela care lașteaptă pe Dumnezeu. Să ne apântăm din puteri, în puterii, Și să urcăm din treaptă în treaptă în iubirea prea dulcei lui Dumnezeu. Și atunci mari folos vom lua. Că spune și undeva la Sfinții Părinți, Zice cei a rugat bunul Dumnezeu vor fi cu fiețele posomorite. Vor fi trișa apăsați sărașii. Abia vor mai putea să judi și fiețele de la pământ. vor de toate grijele, de toate săjețele viaclui. Dacă va veni Domnul lor pe norii cerului, vor o uchișoarei câte de lacrimi vor ridica fiețile lovitii de furtună și de vânt. Și să mă rucura văzut strămâștirea Domnului care vine, speră-s frăbire. Deci ai, mei, să cugetați mereu ziua și noaptea la din împărății celor. la mai mult decât la bunătăți, cugetați la Domnul bunătăților, la prea dulcele nostru Iisus Hristos, care este izvorul a bunătatea. Cugetați la El, Cugetat la o stedeală a lui. La zilea meu, la -a blâni, <fie> -a atunci, la zilea lui. Să nu să tăi zilea și matul iubirii Să Sunt și noi pentru iubirea lui. Să răspundem și noi iubirii lui în felul nostru. Adică în felul nostru după principii Evangheliciesc. Și atunci să suntem ei mai fericiți, frași și întotdeauna. Să fim uniți, să fim înțeleșiuni, să ne doar unul de altul. Să îndreptăm care, și care care în dreptate cu multă înțelepciune. Luând seama ca să nu cădem și noi în ispită. Să nu îi lăsăm ademeniți cu înșelăturile, viea viaclui acestea. Nimic să nu prețuim mai mult decât dragostea să să-i lui Dumnezeu. El să fie totul pentru noi. Dacă în fiecare zi, cu unii zic așa, da, dar am văzut pe mulți care vorbesc și care cu tare. Și am zis așa și el, e un cuvânt de la sfinții părinți. Dacă adeseori vei vorbi despre Bunul Dumnezeu, în inima, inima ta se înflăcărează din dorul Lui. ca așa se întâmplă și cu cele ale Firescului, ale lumii. Ați văzut când Cucurița pronunț numele și cuiva, te un și de iubire. La un timp așa, tot pronunțându-l tot pronunțându-l mâine, tot pronunțândul într un prejurare sau în alta, sau într-un loc, sau în altul. La un moment dat, sunt și cu inima nemai rău față de acest nume. Cu atât mai mult față de gradul celui nume, cel singur unde vrea de iubit. Am în viitorul nostru, pe scum. Să-l pomeniți pe Domnul Său și noaptea. Să-l chemați pe Dumnezeu în Nu vă pierdeți timpul cu înțelegerul care vin pe internet și vă duceți cu mintea în toate rău-urile astea întunecate pe Nu pierdeți timpul cel prea prețios îndelenișindu-vă mai mult decât trebuie cu șelele viaclui acestea. Că acestea sunt eșertășiuri. Chiar și cu șelele păruti buni, când mulți zic să, să așa. Da, dar nu mi se pare ceva foarte interesant ca să cunoaște cunoaștem ce să fie. Da, și mie mi se pare interesant. Dar toți eșertându-le fiecare dintre noi cunoaștem el din care ne scăldăm în zilele noastre. Noi știm și din conjoare, de fața pomântului. Noi știm și ne se pregătește. I bine să ne mai împrospătăm imaginea și percepția asupra lor. Dar nu peste măsură, Doamne Ferestre, să nu piedeci aceste e de abordare, să piețe și chemarea la și lui Isus Hristos. Să nu lăsa nimic să vă umbrească această chemare. Să nu lăsa nimic să vă înșele într o această chemare. Și nu lăsați nimic să vă pironiască și să vă lipsască de prea dulce a mare, a prea scumpului Mântuitor Iisus Hristos. Nimic să nu vă disparte de Domnul. Să multe și vă împirați de Domnul. Eu, păcătore, pe care suntem și frișelii cu Dumnezeu. Ați înțeles frișelii multe, luminați de prea bunul Dumnezeu. Și el care eu ne-am cu în neputință și ne am atins. Prea dulci lui Dumnezeu care îi umpli toate, care plinește șelii cu lipsă, Și un vișelii care sunt deșarte vine la dumneavoastră și vă arată. În timpul în care binevoiește Domnul să vină. Și în timpul în care fiecare se deschide lupă bună Dumnezeu. Deci, iubiții iată, mai avem o săptămână, mai puțin de o săptămână, până la preasfânta nașterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Să ne pregătim să întâmplinăm pe uncoțul Iisus Hristos. Să ne pregătim pe etari. Să ne pregătim pe izmerenii, prin dragoste. Să împodobim șerii dinăuntru ale noastre, cu roatele prea Sfântului Tu, dravoste, bucurie, pașe, și celelalte care sunt. Și așa pe dulci și de fruncuț, Nu se va scârbi să vină înăuntru nostru. el care nu s-a să nască în peștera din în Domnitoare și în comunitătoare. Să ne pregătim într un naștere său. Să ne pregătim să-l primim pe prea dulci și de pruncuț. Dacă cumva avem cu cineva ceva, să rezolvăm situația. Să nu rezolvăm situația sau împăcarea cu cei care sunt rădători al rugatului Dumnezeu, care nu merg după principiul dreptul credințe, dacă sunt vrăjmași ai Domnului și vrăjmași ai noștrii s-au făcut. Dar cu cei cu care putem să ne împăcăm, să și surorii, cu Domnul, să relegăm legăturile noastre cu cei cu care prea dulcea învățătură Dumnezeu, ne dă încătuință Și ne dă binecuvântare să facem aceasta. Și să ne pregătim în tot tipul cum ne învață prea Sfântul Duhului Sfinții Părinți într-a fi locașiunea dumnezeirii și a primit pe prea din fruncuții Iisus Hristos în piește liminților și a noastre. Și ce anunț aș vrea să vă fac deși vide sala la Crăciunului la 12 noapte, noi facem slujbă sus la munte va creșului, vom face o va pescă din nașterea Mântuitorului nostru Isus Hristos, O vom să vă noaptea, la miezul noții, până spre dimineață, cât bunul Dumnezeu rândul ei. Vom face și Sfântul Acatist, ceasurile, sfânta Ajutărezăiască pentru liturghii și vom, va fi, să zic așa, o împrejurare în care se vor cânta pălindii. Și ne vom bucura cu toții dintre adulții din Mântuitorul Isus Hristos. Care-i puterea săraci? Care-i voiți? Care-i simțiți să dați răspuns? și să dați, să onorați invitația mea, vă rog să o faci, și vă așteptăm cu multă plăcere și cu multe dragoste. Prea dulce de Dumnezeu Mântuitor Iisus Hristos, să reviezi harul peste fiecare dintre dumneavoastră, să vă aducă bucurii, să vă aducă pașii, să vă aducă liniștii, să vă aducă înțelepciunii, să vă aducă discernământ, că duhurile, sunt multe duhuri răi pe fața Pământului. Să vă umple de toate roadele prea Sfântului Duh, Să deveniți locașele a Dumnezei Linii, să deveniți pește dintr-o primire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, preazăvându-L pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăimea cea de o ființă și netesfățită, totdeauna acum și furulea și veșii veșilor. Amin. Fiți binecuvântați, cu